vë kulle bidaatim dhalale, vë kulle dhalaletim filnër. Përfëndu me disa lojet të ibadetit, që i përmenë në më përgjithsi, edhe më tutje, Shekh Mohamed ibn al-dullu Ahabi, rrëkhina Allah, autori i librit, që përshpjegorim, i përmenë argumentet përstësili nga këta loje që i ka përmenë këtu si shembuj, në veçantijë. Kur thënë fillim, përmend një argument edhe për lutjen, edhe për fjalinët i të fundit që e përmendëm në mësimin e kalum. Ajo është, Përmën tharafe, min hashej e li gajri Allah, fërhu e mushrikun kafir. Këmë tëmë kush bënd, diçka prej këtyre i badetëve, që u përmendën si shembuj, për dikan tjetër përveç Allahut, aja është mushrik dhe është kafir. Dhe më thëmë, mëzbëthim tashë. Edhe përmendim shpjegimin e Shekh Mohamed Eman El Gjemit se në e sencë gjëkimja është të këtidh, mirë po e, në praktikën në, në individ të caktuar, dhe më thamë ka shpjegime në detaje, që i përmendim se nuk është së cili që bje në vetra o senfjallë të kufrit, e, automatikisht kafir, pa i marë parasyshër e thanat edhe gjendjen e ti e uh, pra këtu e përmend ayetin që tregon këtë rregull në fenc që argumenton domethënë këtë rregull në fenc është fjala e Allahut fot uh, autori rahime allah ودليل قوله تعالى ذا ارغومنت është fjala e Allahut la tsum ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون dhe të tëtë, të, argument është fjale Allahut lartësuar, kush lut, krahas Allahut, njëta avruart tjetër, për të cili nuk ka argument, lodharia e ti është tek Allahut, dhe me mëzbesimtarët nuk shpëtojnë, dhe më thënë kafirat nuk shpëtojnë. E këtu, thotë, komentu e si, rafim e Allah, fjale ilah, ndoshtë e kemi përkëthi edhe tjera her, ose e kemi shpegu edhe tjera her, fjalla ilah në gjuhën e rabët dhe të tët, me lu, dhe më tha, që dhe të tët, me abud, pra i adhuruar. E kjo fjallë ilah, që ndoshtë në gjuhën shqipe më shumë, i përstatet fjalla perëndi, nëse, të më tha, në ka atë kuptim, e, i adhuruar. E kjo fjallë ilah, dhe të të të thuet edhe, ati që adhurohet me të drejtë janë just krijuas si i djuthi subhanallahu te ala e, edhe i thuhet ta adhuruarve që janë pa të drejtë prandaj do të them ky është një nga argumenteve që e tregon komentimin e fjalës la ilaha illallah të cilën e përmendim ne do të them përkthimin e të cilën ja japim sepse e kemi kuptuar se fjala nuk ka zot përveç Allahut nuk është e saktë aleikum salaam na kemi aspekt së që fjalla ila dalon plëtsisht për fjallet rabbi, që dhe të thot arabisht zot. Mirë po edhe disa, kër e pranojnë se kjo fjall nuk përkthejet nuk ka zot përveç Allahut, thonë që duhet përkthejet nuk ka të avruar përveç Allahut, edhe kjo është gabim shumë i madhë, sëpse të avruarit përveç Allahut janë të shumët, mirë po ata janë patë drejtë. E, edhe kjo është një argument që dregon se fjalla Ileh thuhet edhe për të avuruarit përveç Allah, kështë përnë tala dhëmë të më të në ta që avurohen <coughs> përveç dhe drejtë. Edhe të avuruarit përveç Allah të janë, sikur që a thamë të shumë, avurohen me lajket, avurohen pengamert, avurohen njerëzit e mirë, etë gjithë këta nuk pajtohen me avurimin që a bajnë njerëzit atyjnëve, avurohen me lajket, djinët adhe shëjtanët, avurohen njërës të ndryshëm të devjum, ose avurohen djeli, fana, varrët e njërësve, ose gurë, ose drunë, caktum, e kështu më e ramë. Dëmë tanë të gjithë këta, janë gjuhësisht alihe, shumë si fjales ila, dëmë tanë janë të avruar, në të janë të avruar patë drejtë. Dëmë <coughs> Prandaj fjala La ilaha illallah përfshin kufr edhe imam, ose dhe dëdmohim edhe bethim. Si që ka thamë Allahus subhanu ta wa ta'ala në Quran, vëmenjekë furbë të të ghuti vë juqmin bëllad. Dhe më thamë kushë ban kufr në të ghut, pra nuk e beson të ghutin, ose nuk e pranon të ghutin për të adhuruar dhe i beson në Allahun tum sana tayan besim ta pra, bqa gati të bëdohet besimi i njeriu teuhidi i njeriu te profsii kufr ne taghut demthan mahim i çdo gjaje qe adurohet pervec allahut ose i çdo kujt qe adurohet pervec allahut edhe prohimi adhurimit vetem per allahun nje pra fjalal la ilaha illa allah persin mhem dhe prohim E nëse dikus thëtë Allahun e Zotë i emë dhe unë e adhurojë Allahun. Mirë po, krasë kësaj a adhuron edhe dikan tjetër dhe nuk e më hëndë adhurimin ndaj dikuj tjetër, asë me fjallë, asë me vepër, atëherë besimi ti edhe adhurimi që adhonë Allahut, ati nuk i bënë dëbi. Nëse dikus e adhuronë Allahun gjatë gjithë jetës, pandërprejë, mirë po, Krahës Allahut adhurane dhe dikan tjetër Dhe nuk e mëhon, nuk bën kufër në të hud Ati nuk i bën dëbi i badeti I badeti njeriut i bën dëbi vetëm nëse është i pasër I sinqerë dhe, dhe thën, i përkustuar Pasër vetëm për Allahum Zotin e Botrave e, Allahut këtë në këta jetë pra ka thëmë U e me njëdru Me Allahu ilahen axher. Se do të lutet kush lutet kush i lutet një të adhuruar i tjetër krahas Allahut. Ose ma Bukfarist më vërtethi, kush i lutet dikujt tjetër me Allahun. Domethën kush i lutet Allahut dhe dikujt tjetër. Nuk ka than këtu Allahu kush i lutet dikujt tjetër përveç Allahut. Domethën ose kush i lutet dikujt tjetër jashtë Allahut. Por ka thënë kush i lutet dikujt tjetër m Allahun. Pra, që i lutet Allahut dhe i lutet dikujt tjetër, aty nuk i bën dobë ajburimi që i bën Allahut. Edhe në në kuptim hala më të përsosur, hina vaj që nuk i lutet Allahut, dhe i lutet vetëm dikujt tjetër. Pra, e, shprehja e fjalëve të këtij ajetit është më fuqishme, për sa më thon, "Hume yed'u ghayra Allah." Ose, ome një dëru më ndunë ilahi, ilahen ahë, dhe më thënë kusilutët dikuj tjetër përveç Allahut. Po, Allahut dhe thënë, ome një dëru me Allahi, dhe më thënë kusilutët krahës Allahut edhe dikuj tjetër. Pra, kjo jetë me kuptu se, shirku është i mahum dhe i ndalum në të gjitha format edhe në të gjitha lojet, edhe nëse njeri është prea ty në që që bëjë një badet të madhë ndaj Allahu s'panë t'ala, mirë po ta shirkë, ati nuk i bën dëbi. Dëmë të një badetit. Edhe, kërse fjale që dhe të labur han e lehu, tëmë tëmë, në kuptimin më bukfal, kjo dhe tëtë, kusilutet, kusi ose krahas Allahut, dikuj tjetër për të cilin nuk ka argument. Tëmë tëmë, këtu kjo fjali, Nuk ka argument është të lidhur me ila, me fjallën i adhuruar. Dhe më thëmë, kusi lutet një të, adhuru, të adhuruar i tjetër për të thilin nuk ka argument. Kje fjalli është të cilëthi e të adhuruarve të tjerë, nuk është të kusht. Dhe më thëmë, nuk ka mundëthi me pas të adhuruar tjetër përveç Allahut, i cili ka argument. Sëpse asë një adhurum tjetër përveç Allahut nuk ka argument pra kjo shprejje në kita jet dhe të thot se kjo është cilësi e pandashme e se cili të adhurum tjetër përveç Allahut që dhe të thot se se cili që i lutët dikuj tjetër përveç Allahut aj nuk ka argument për atibadet dhe më sen Allahu nuk ka zbrit argument që ta lejoj ti lutën dikuj tjetër të ndaj bin post të gjitha ato dyshime në të cilat argumentohen ata që i bajnë i badet të tjerëve. Do të thotë, kush adhuron pikan tjetër, krahas Allah o të fanatala, nuk ka argument në atë një mënyrë. Pra ndaj, kjo në gjuhë në arabe, ashtu quhet sife keshifela në thume lehad, thon, nuk është qëllini i vecinit të lojit adhururit, po kjo është të të lëfi, e të gjithë të aguruarve tjërë përveç Allahut e përsa Allahut ka thënë se innë me shisabu huin dhe rabbi hitë, më të nëjë njeri i këtil e ka logarim të zotë i ti e këtu Allahut S.H.T.A. nuk e ka përmend lojime dënimit po vetëm ka thënë se logaria e ti logarinaj e ka të zotë i ti që do të thëtë kërtënimi është me jashpër, dhe më thënë se logaria e pretë të Allah subhanahu wa taala e qëdë totë dënimi është shumë i madh. Është shumë ë kërcënuese, si do të them se është shprehje shumë kërcënuese. Dotatë aya ka llogaritë Allahu dhe Allahu e di se si do ta dënoi dhe si do ta llogarit njeriu në kthill. Sigur, do të them domethanë ja këtij ajeti është sigurt thuash ai e ka çostien te Allahu dhe Allahu do ta llogarit si pasasaj që meriton ai. Në fund tajetit thot inahu la yuflihul kafirun. Domthan nuk shpëtojnë kafirat. Se kafirat duket madhërtet nuk shpëtojnë. A kë kjo, kjo pjesë e fundit e tajetit është argument çata që, që lutin dikant tjetër për veç Allahut ose që ja drejtojnë cilëndo ibadet pikë tinë shembujve që i kafërmend këtu Autori, Rahimahullah, ose lojët e tjera të ibadeteve, si që thamë se fjalla dua, dhe më thënë lutje, i përshim të gjitha lojët e ibadeteve. Tërëndaj, kush i drejton ndë një lojt ibadeteve të lojët qëfënëve të ala, aj është prej mos besintarëve, edhe në që se thotë se Zotimë është Allahun. Më të tje, autori, Rahimahullah, thotë, u e të lë hadithë, et dua u mukhull ibede, dhe më të thamë në hadith është përmen, duaja, ose lutja është felbi i ibadetit. Edhe këtën, si që thamë, këj hadith, në senedin e transmitimit nuk e ka sakt, mirë për hadithi që thotë, et dua u huel ibadet, dhe më të thamë lutja është ibadetit, e, e ka senedin më të sakt, Edhe kuptimi ashtë i njajt, bile kuptimi i këti haditi që është isak, ashtë me i fuqishëm, sepse thëtë duaj, duajja ashtë i badeti, si që thamë kur janë të dhja qëquara dhe të tëtë se zdo dhe i badeti është duaj, ose duajja ashtë i ter i badeti. Edhe prendaj, këti hadithi tjetër e ka kuptimin e njajt me hadithin që është sahi, edhe prendaj nuk, e, nuk refuzohet sepse <coughs> se së tham do të ta aiçi lutet Allahut kur bën lutje i nënshtrohet Allahut tip rules, edhe lutjen e bën me shpresë dhe me frikë, që do të thotë se ai kjo është forma e ibadetit. Edhe kur e bën një ibadet tjetër, ai ju goja e gjendjes së tij, thotë se do të thani lutet Allahut që t'i apranoj atë ibadet, edhe që ta shpëblej për të. A dhe thot, atori, wa dhalilu qauluhu ta'ala dhe argumente është qalë Allahut, wa kala Rabbukum udhuni, estajib lakum, dhe më thëmëzoti juaj tha, lutëmuni mua, unë dhe të përgjidjem, inën lëzhina jështë të këbiru në anë ibadati, sa jë dhëkullu në gëhënnëm e dakhirin, së të të ata që të regohan më ndje më dhejnë, ndaj adhurimi të tim, dhe të hinë në gëhënnëm të postruarë. Edhe argumenti për këta se lutja është i badet, dhe më thënë kjo është schema, janë fjalët e fundit që thotë Allahu, inë në ledhina jeshtë të këtirun e anë i badet ti, dhe më thënë ata që dhe të reguajnë me ndjëm dhenjë, ndaj adhurimit tim, ata do të hinë në gjëhenem, sa të cedë këllu në gjëhenem e dhe firin, dhe më thënë do të hinë në gjëhenem të poshtruar, që dhe thotë që Allahu në fillim urdhëran për dua, e pasaj në fund të ata që tregojnë me ndje mdhenjë ndaj adhurimit tim dhe më thënë se duaja është ose lutja është adhurim edhe ata hinë në gjehenem të postrum siqë janë tregu me ndje mdhenjë ndaj urdrave të Allahut dhe më thënë mëse në këtë botë nuk janë përull në ndaj urdrave të Allahut atëherë do të postrohen në dënimin e gjehenemit Allahun arrujt të i thijtë mëtej autori thëtë edhe argument për frikën, të rrasu të sami i ka përmenë cilin në përgjithsi, vetëm të renditura, edhe të ashtë jetë argumentet për të. Argument për frikën është fjale Allahut, felat e khafu hum, u e khafu një në këntu muqminin, nësë ju frigoni atyre, të frigoni muni vetëm mua nëse jeni bësimtar. Kjo, kjo jetë, të të të të të jetë një kushtë nëse jeni besimtar, që të të të të të nëse jeni besimtar, frigojuni vetëm Allahut dhe mos i frigojni dikuj tjetër. Ose kuptimi i kunder të i këtyne fjalve, është që nëse nuk i frigojni Allahut, ose në qësë se i frigojni edhe dikuj tjetër, si që duhet i frigojni Allahut, atëherë nuk jeni besimtar. Pra, selat e khafuhum, mos i frigojni atyre, u e khafuhuni, për frigojni mua n bësimtarë në këntu minin. Kurse për frikën, si që të regumë se ka frikë që është natyrore, normale, si që është frikë atë i ujkët, ose prej luanit, ose prej armikët që mund të të dëmtojë, edhe kjo nuk nuk hinë në lojën e frikës që është ibadet, kurse frika që është ibadet është frika sekrete, si që mendojnë se të shehi, dërvizhve mund të adëmtoj njeri unë nëse kam endim të keq ose mendojnë se mundet tja marra imanin e kështu më rad edhe kjo është kjo është frikë që është i badet, se ata thonjnë ata me kerametet të të si imesit pretendojnë mund me të bërë dam e kjo është frikë sekrete ose frikë prej aty në që javurojnë, edhe është frikë që është i badet. Edhe nëse kjo frikë bëhet, të më thënë, këtë formë, atër është shirkë i madhë dhe është kufër. Edhe këtu pratë, komentuës i rachinu Allah, thotë që kjo është një gjendje në të cilën shumë binë shumica e muslimanë dhe në shumë vende dë botës, sidhëmos ata që janë të dukumë në rrethat në rrethet e e sufive ata i largojnë Allahut, çanodala dhe i frigojnë njerëzve, i frigojnë atinve, ta dhurojnë vetë tyre, më shumë se sa i frigojnë Allahut. E kjo ky ajet është argument se frika e ibadet dhe nëse ajo në këtë formë i bëhet dikujt tjetër, është shirq i madh që nxjerr njerin prej rrësit të islamit. Pasë e sëtë vë delilur rrëja edhe argument për shpresën se është pra ibadet është fjallë allahut fa men këne jërgjë liqaë rabbihi pra kush shpresën në takimin me zotinëti fa li amel amelën salihan le të bëjë veprat mira wë la yushrik bë ibadet i rabbihi a hada edhe në adhurimin e zotit të të të të masë qëqëroj asë këndë. Dhe të të dhe për shpresën, gjithashtu, dhe të fjalë, për atë lojin që njeri u ka shpresë të dikush për gjara që mund të i realizojë vëtëm Allah, së të fana vë të hala. E dhe më thëmë kush, Allah u ka thëmë që menë kja në jërë gjulli ka e rabbi hi, pra kush shpreson që të takohet me Zotin e ti pra pas dhekjes edhe pas rinjalljes, kush shpreson që takimin me Allahun të ketë të mirë edhe i deson takimit me Allahun, ai sellë yëmël amëlën salihën për Dubai veprat mira kurse veprat e mira janë ato veprat që janë pajtim me sunetin e pejgamberit sallallahu anue selam ato vepra për të cilat na ka udhzuu Allahu edhe për të cilat na ka udhzuu i dërhumi i ti tij në sunet e ata pra vepra e mirë ashtaj veprë që është e kufizuar me brenda kufive të sunetit edhe që i vetra e këtilë të jetë e sinqertë vetëm tër Allahën. Prandaj Allah u tëtë, Vela ju shrikbi ibadet i rabbi hi ahada, pra në avurim të mos i shëqëroj Allahut, ose zotit të ti të mos i a shëqëroj asë këndë. Dë tëtë, si cilën vej për të mirë që e banë, të abonjë vetëm tër Allahën, edhe në këtë, këtë përgjithsim, futet edhe vetë shpresat cilën Allahu, e ka përmen këtu në fillim të ajetit. Pasë e thët, vë dhalilu të të wakull, e argument për të wakullin bështetjen, është fjale Allahut, wa ala Allahi fë të wakkelu inkun të mu'minin, dhe më thënë, tek Allahum bështetuni, nëse jeni bësintar. Fë qauluhu edhe ajetit jetër, që thëtë, huë men jetë wakkel ala Allahi, fë huë hësbuhu. Dhe më thënë, kush më bështetet, tek Allahu, Allahu i mjafton ati. Këtu, kjo është një loj shprejhje në gjuhë në arabe, kur vjen fjala në të cilën dikon folja, nëse vjen para foljes, ajo të regon e, veç, veç, një veçim, që me thamë, se kur tëtë Allahu këtu, Wa alallahi fe te wakkelu, dhe më thënë Allahu të bështetjuni, ose tek Allahu më bështetjuni, e ka kuptimin më të blotë se e, nëse thuhet, dhe më thënë jashtë të Koranit, nëse thëmi fe te wakkelu alallahu, dhe më thënë bështetjuni tek Allahu. Në gjionë arabe, kur vjenë kjo që thua që qipë kundrim, dhe më thënë nëse vjenë për para foljes, atëherë ajo të regonë kuptimë më të të të të të të të të të të të të të të të Dhvequn, që dhe thot se vetëm Allahut më bështetjuni, nëse jeni bësimtarë. E nëse thot më bështetjuni Allahut, nuk ka këtu ndales që të më bështetjen edhe dikuj tjetër. Kurse Allahut ka fanë, wa alallahi këtëve këllu, që dhe thot, vetëm Allahut më bështetjeni, ose mos i më bështetjeni askuj tjetër përveç Allahut nëse jeni bësimtarë, si që thamë edhe na jetin parafrakë, dhe më fanë kjo është kusht. E nëse jeni besimtar, atëherë në bështetjuni vetëm Allahut. E nëse në bështetjeni dikuj tjetër përreç Allahut, atëherë do tëtë se besimi juaj nuk është në regull. Edhe në bështetja në Allahun, edhe vëcimi Allahut me këtë loj i badeti, me në bështetje, është argument për imanin, sepse në bështetja është në në thënë që zemë ratë të prehet, në në thënë edhe të jetë të siguruar me nd Njeri nuk i lejojë që zemërën e ti ti amë bështetë diguj tjetër përveç Allah së përshë atëherë është shirkë. Kurse kur njeri e le dikun tjetër, e le dikan tjetër që ta bëj një punë që ka mundësime e dha, kësaj nuk i thuhet te wakkull arabisht, pa i thuhet te ukillë. Në më thamë që ta autorizojës dikan tjetër ta kryjë një punë tandem, kjo është te lejume. Kurse të uëkulli që është në mbështetja e zemrës tëkë Allahu, kjo është i badet që nuk lejohet të i drejtohet askuj tjetër përveç Allahu s'fëna t'ala. Të ndaj nuk lejohet njeri të mbështetet, mbështetet në dikandë ose në dikka tjetër, për gjara që së mund të i baj askuj tjetër përveç Allahu të përshemë, të si që është e, shtimi i rizkut, ose përmisimi i fëmive dhe i familjes, ose përmisimi i gjendjes të andë. Nuk lehot njeri të mbështetet as të dhe një njeri, të më thënë të dhe një kryes, as nuk lehot të mbështetet në shkacet. Të më thënë edhe pëse shkacet janë të lejume që ti baj njeri, të më thënë shkacet e riskut që që janë puna as e trektia, ata janë të lejume nëse bajen në suaza, të më thënë të regullat dhe të shëriatit. Mirë po, ajo që nuk lejohet, është që njeri mos në bështetët të ato shkallë që e po duhet në bështetjen të kete Allahu Subhanahu wa ta'ala. A nëse në bështetët të dikush tjetër përveç Allahut, në gjera që s'mun t'i bëj askush përveç Allahut, atëherë, aj ka do shirkë të madhë. Përse fëtë vë delilu rrahdhët i vërrahdhë, vërkhushu qëlluhu ta'ala, pra argument për rrahdhë dhe rrahdhë, të regumë, se ragbe është dësira për të arritë diçka të këllahu edhe ragbe është frika për e i dëninit të Allahut kurse khusur është përulja dhe Allahut të argument për këto është ajeti innehëm kanu ju tharihune fil kajratë wa jedihune na ragben dhe raheba wa kanu lëna khashirin se dhe Allahu ata nëzitonim për veprat mira edhe në lukni neve me e dhe ishin të përullu në dajnesh. Dhe më thëmë, e ka pru këta jetë ku Allahu fletë për uh, për Zekerian alëhi sallatu wasalam edhe Jahjen dhe më um thëmë djallin e ti edhe familjen e Zekeriait alëhi sallatu wasalam thotë vë Zekeria idhna da rabdahu dhe um Zekeriain dhe të të të përkujtoje, kuraj i e luti Zotin e tij. Rabbi la tasdni fardan wa anta khairu al-warithin. O Zotin, mos më lë të vetëm, do të thonë mos më lë pa trashëgimtar. Se ti je khairu al-warithin, do të thonë ai më i miri që i jep njërit trashëgim. Fa stajebna lahu, Allah sot ne ju përgjigjëm atij. ووهبنا له يحيى ذا ذرو وعتي يحيى عليه الصلاه والسلام وافلحنا له زوجه اذ يا permisum gruan انهم كانوا يسارعون في الخيرات سبعتاش ان ج نذيتونين پر وپرات پر وپرات ميره ولا يدعون رغبا ورهبا فهم تناولتني نهم شپرس او مدشير پر تو افرتن اذ مفرك وكانوا لنا خاشعين اذ ishin të përulur ndaj nesh. Do të them këto janë disa prej cilësive të pejgamberëve të njerëzve të mirë, se ata e lutin Allahun me shpresë ose me dëshirë për të arritur të mirat e Allahut, edhe me frikë prej dënimit të Allahut, edhe gjithashtu se ata i nasrohen Allahut. Mirpo këtu Allahu gjithashtu e ka shpresë u e kanu lëna kërshirin, dhe më tanë ata, vëtëm ne në përruleshin. Pra, ajo që i ka pru fjallën lëna, për para fjallës kërshirin, dhe tëtë se, vëtëm Allahut, kanë qenë ata të përrullur vëtëm daj Allahut, së përën e tala, dhe nuk janë përrull asë hujtë tjetër. Kjo është e njajtë, dhe më tanë, me shpjegimin gjufësor, sikur ajeti para prakë do të pasoj udhëzimin e xhësja edhe argument për xhësja do të thonë friksimin edhe ajo është një sikur fjala khauf që do të thotë frik as argument fjala Allahut fela tahshauhum wa khshawni pra mos ju frikoni atyre por pra por frikoni mua kjo do të thonë shpjegimi për këtë është një sikur të frika ودليل الانابه edhe argument për këthimin të kallahu, që e përshin dhe të të tëvben, përndimin, edhe mbështetjen të kallahu për sëtilën pun, është fjallë Allahut, wa enibu ila rabbikum, dhe wa enibu ila rabbikum, wa eslimu lehtë. Dhe më than, këthe huni të zoti juaj, dhe vetëm ati në nështrojëni. Al-Inabe, thotë, komentu e si, rrëhima Allah, arruju'u wa tëwbetu ila Allah, dhëmëtën, ina dhe është këthimi dhe tëndimi tëkë Allahu, wa tëslimu lëmri lëhu, uh, wa tëslimu lëmri lëllah, edhe dorëzimi i gjithë të qështjesë, dhe tëmë Allahut, wa kullu dhalike la jëkunu illa lëllah, dhe gjithë kjo dhëmëtën, nuk lejo ërti bëtë askuj të të tërë përveç Allahut. Pasëtë të të dhalilu l-isti'ana, dhe argument për kërkimin e ndihmës është fjala e Allahut iyyake na'budu wa iyyake nasta'in do të thon vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë edhe këtu njëjtë do të thotë Allahu e ka thruar kundrinën për parafoljes se ka thën iyyake na'bud dhe nuk ka thën na'buduke ose na'budu iyyake do të thon të adhurojmë ty po ty të adhurojmë, edhe në gjurë në rapër, kër vjenë kja përkara, <coughs> do të thotë se duhet adhurimi të veqohet vetëm Allahut, dhe më thotë të veqohet vetëm për Allahun të fanatala, dhe thotë i jakë e na abut, vetëm ty të adhurojmë, dhe i jakë nëste inë, dhe më thotë vetëm për e ty kërkojmë ndihmë. Edhe edhe kërkimin ndihmës është të loj i badetit, i adhurimit, Pra ndaj nuk lejot të i drejtohet asë ku tjetër përveç Allahut. Edhe këtu, si pas shpjegimit para prakët që e kemi dhëmë, se kërkimi ndih, ndihmës prej njerëzve që janë të gjaldë dhe që janë prezentë, të praniqëm, dhe më thënë. Për gjara që kanë mundësi të i, i bëjnë ata, lejohet, kurse kërkimi i ndihmës prej njerëzve të vdekur, ose prej njerëzve që nuk janë të praniqëm, ose... Për njerëzët pramishëm për gjena që nuk kanë mundësi t'i bëja s'kush përveç Allahut, aja është shirkë. Edhe në hadithë, thotë, ka thëmë për Ameri sallallahu anë sallam, edhe staante, fëstaim billah, kurët kërkosh ndim, kërko vetëm për Allahut, bëhet fjalë për hadithin të cilin e transmiton Ibn Abbas i radiallahu anhuma që ka thëmë se isha në dhe dhe me pëngamerin sëllallahu anësëm, dhe më thënë, traba pëngamerin sëllallahu anësëm, edhe më thënë, ja gulam, o, bjall, inni uallimu ke kelimat, unë pëtë imsojt disa fjallë, ihfazillaha jahfaz, jahfaz, dhe më thënë, ruaj Allahun, Allahu të ruan ty, dhe më thënë, ruaj urdhët edhe ndalesat Allahu, të Allahu të ruan ty, ihfazillaha të gjithu të gjahek, Më thënë, ruajë Allahun, edhe dhe të të gjeshë zdoherë parateje, dhe më thënë, në ndihë më në tënde. Idhe se alë të fesë alillah, kur të kërkosë diçka, kur të lute është pra lute që vetëm Allahut, wa idhe së të amë të fesë të imbillah, edhe kur të kërkosë të ndihëm, kërkovërë vetëm prej Allahut. Pasaj ka thënë, wa dalilu isti'adhe, -ist qëllu që të alë, më thënë argument për strohimit është fjala e Allahut kul a'udu bi rabbil falaq në shqip kërkojmë kërkojmë ndihmë te Zoti i agimit edhe kul a'udu bi rabbin nas thui kërkojmë kërkojmë mbrojtje ndihmë kërkojmë mbrojtje dhe strohim te Zoti i njerëzve istiaza në shqip strohim edhe mbrojtje te Nuk fam tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe një njëri duhet që zemrën e tij ta mbështesë atë çdo herë kërkoj të kërkojë strehim te Allahu subhanahu wa taala e jo te diçush tjetër. Edhe kjo, sidomos për funet që nuk ka mundësi askush përveç Allahut të, për të, të të mbrojtë japrëj shejtanit ose të mbrojtë japrëj krijërave të ndryshme, mirëpo nata pun që ka mundësi të të mbrojë edhe një krijesë, siç është mbrojtja për një armikut ose të njashme, lejohet kërkohet mbrojtjet e dikush tjetër, për gjana që ka mundësi, dhe më thënë që Allahu ju ka dhanë mundësia dhe të tjerve. Kurse ajo kërkimi i mbrojtjes mënyr të i badetit, nëse i banëhet dikush tjetër, përveç Allahut, atëherë është shirkë. Dhe më thënë, këto janë në përgjësi gjana që i përseritën shumë, Mirë po, është qëllimim i kuptu se për dëvijimet e njerëzve janë pikrisht në, pikrish në këto qështje, se ata mendojnë që mund me kërku strehime dhe mbrojtje të një teqe, ose të një varë, ose të një tyrve, e kështu më radë. Kurse këto janë argumentet veçanta për se cilin për këtyne lojeve të ibadetit për të cilët njerëzit, me të cilët njerëzit dëmë të një bëjnë shirka lojët kurse edhe argumentet e përgjithme që ndalojnë në zdo loj ibadeti janë të pranishme me shumit në Kur'an. Mirë po këto i përmendin për t'i bind njerësit se edhe këto janë ibadete për të cilat Allahu ka ndalu t'i drejtohen dikuj tjetër përvec ti, së në hanë në vëtë andë. Edhe tjetër loj të ibadetit që ka përmend këtu autori, Rahimë Allah, është kërkimi i... Përkrahjës. Dëmë thamë, isti gafë është të kërkosh nëndim për një punë për të cilën jë duke e ba. Si që është, dëmë thamë, argumentë është për këta fjalla Allahut, i të stëgjithu në rabdëkum, së stëgjabë lëkum, kur ju kërkonit përkrahje ose ndim për Allahut <coughs> dhe i, ju përgjith ju. Që dhe tëtë të se kërkimi i gafit, e për krahë është në ndihmë për një punë që je duke e bën, duhet të kërkohet vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo sipas shpjegimit paraprak, domethënë për gjërat që ka mundësi njeriu që është i gjallë dhe që është prezent, që ka mundësi të të përkrahë vetë të, të ndihmoj, lejohet. Mirpo, nga njerëzit e vdekur ose për gjërat që nuk ka mundësi ti bëj askush përveç Allahut, nuk lejohet të kërkohet përkrahje ndihmë për dikujt thesë. Ka ka argumenti ferries. Fjala e Allahut, kul inna salati wa nuski wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazim, qurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin la la. e botrave. La sharike leh, i thini nuk ka ortak, do të thënë nuk ka ti bëhat atë tib shirke. و وبذلك امرت وانا اول المسلمين فندا me kte un jam urdhru dhe un jam i pari i muslimanve keda kta siç e tregu theria nse bahaet per ibadet me në naseba theria per ngran mish ose per ti ushi fmit ose per tanderu musafirin nuk es pun shirku mirpo nse per per tju afru allahu më thënë vëcë për këta duhet, mirë për po, diku sferin për të ju afru vërit të një njëri u të mirë, ose për të afalenduru për një një që e ka shkëtu, që më ndojnë ata se e ka shkëtu, ose i kanë dihmu a i njëri u i varosur, edhe të njëshëm këta janë shirkë të cilën Allahu e ka ndalu, se ka fanë, thuej në mazim dhe kurbani ime, jetëa ime dhe rdekja ime janë vetëm për Allahu nësotin e botrave se sikur shembull që shembullin që përmen e përmend Sheikh Muhammad Eman al-Jami rahimehullah, i përmend atë, ato sumica e muslimanëve që kur kthehen prej një udhëtimi të gjatë, së pari shkojnë te një varr edhe i ferrin atij kurban për ta falendëruar për rrugën, do të thënë për rahatin e, e rrugës ose për kthimin që është kthy në shpellë. Sidomos kur kthehen prej haxhit dm thonë bën kët punë. Edhe në çështje që është shumë spëndamët e në ashtë përrin kur nisin një shtëpi. Mi thonë këta ose e thërin për dikant për veç Allahut, dm thonë e thërin për një peçe ose nitirbe ose një evlija siç i quajnë. Edhe ajo s'ka dyshim se është circ. Ose e thërrin që gjaku i qurbanit pambroje spin, edhe kjo është padyshim shirq. Mirpo kave njerëz që therrin se mendojnë se me këta i afrohen Allahut, që Allahu ta ruaj spin. Kjo është bidat, edhe është punë ndaluar, sepse nuk e ka nuk ka qenë në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja to qurbane që therrën këtë mënyrë, do të thënë për për ta falendëruar dikán përveç Allahut dhe më thëmë për një pun të mirë, ose për t'ju afru dikuj tjetër përveç Allahut, ato është haram të hahen edhe nëse ai që e therë, gjatë therë, jështë thotë bismillah. Dhe më thëmë nëse e ka njetin për t'i baj badet dikuj tjetër përveç Allahut, edhe nëse thotë bismillah, ajo është haram të hahet. Edhe në argument të sunetit për këta është, si që ka përmend autori, rrahimallah, hadithin, le'an Allahu men dhebë hal i gajr i Allah, në të në të në të në malkoftë të që për dikant tjetër përvecë Allahot. Kështë xadith pak me gjatë, ku Përëmëri sallallahu nësëllem, <coughs> ka përmenë të ka kapr përgjara, ka fanë, le'an Allahu men le'anë walidehu, zëtë Allahu e malkoftë të që e malkonë prindin e ti, وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ edhe Allah hu e malkoft atë që therë për dikant tjetër përvecë Allahut وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَ مُحْدِثَن edhe Allah hu e malkoft atë që mbron një bidadzji وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَرَ, ال... مَنَرَ, ال... مَنَرَ الْأَرْبِ edhe Allah hu e malkoft atë që indrishon kufit e tokës e se shenjat e tokës Pasaj thët uh, autori Rahimullah Vë dalilu në nëzër, edhe argument për zëtimin, si zë përmendëm, është fjallë a bahu të jufune për në nëzëri, vëja khafune jo men këne shërru humus të tira, në të nëllahu i lëfëdanë bisim të artë mirë, që kanë shpërblim në gjënetin, thëtë ata e zbatojnë nëzërin, dëmë thëmë zëtimin, edhe i frigohen një dite që ka dëmë thëmë dhamin të duksëm, Allahu Alem, dhëtët që e ka, dita e kiametit që ka dënime të dukshme dhe të shumëta. Mevri, nësëzotimi, është i badet i qëdi të shumë, dëmë të më tanë, është i badet i veçantë, nuk është sigur i badet e të tjera, sepse e, në qëriat nuk nëzitet për tabakit i badet, dëmë tanë, kurana në sunet nuk ka nëzitje për tabakit i badet, për kundrazi ka... E, mësin ditë, do të thonë e kundërta e nxitjes, ka pengim, ka alergjim ose dekurajim, si thënë, të thotë ti pikti i ibadetit, sepse pyagmalion sallallahu alejhi wasallam ka thënë inan nazra la yati bi khair, do të thonë nazri, ose zotimi nuk thiedh khair, wa inna shay'un yukhraj yukhrijullahu bihi min yadil bakhil, pra është një gjatë të cilën Allah e nxjerr prej kopratit. Dhe më thamë kështu e ka thamë xadithin komentu e si rrëhjënahu Allah të të tëllim në fusnod kë që e ka shkrujt librin thotë xadithi më tek ashtë kështu inë në nëdhra la juqadbi mosheqen wa la juakhir dhe më thamë nëdhri dhëtimi asnuk sjel dhishka asnuk largon ose asnuk nëzid dhishka asnuk evanon wa innë ma jistëkhrëgju bin nëdhri minë l-dëkhil po me nedhërt, përmes nedhërit në dzirët diska prej kopracit. Dhe më thënë, njeri kur thëtë nëse Allah u më shëronë në shmiën, unë e fmijen, dhe të aferi një kurban, ose do t'i ushqej njësindë varfor, ose do t'i vëshqë i kështë më ratë, ajo asë nuk fill diska maherët, asë ma vonë, asë nuk e bjerë një të mirë, asë një të keqë, sepse Allah u nuk kushtë dhohët. Më thënë, jahudhu billa, kjo është formë, dhe më thënë nëse Allahu e banë këta, unë dhe të të bajësa, edhe është ibadetin dhe Allahu taj njerë e banë me kushtë, nëse Allahu ja realizonë atë, atëherë dhe të bajë atë dhurimë. Dhe më thënë nëse Allah nuk ja, nuk ja ka të këtuat që e gërkon ajë, nuk dhe të bajë atë dhurimë. Pra kjo nuk është pun që duhet të bëhet, nedëri. Mirë po anë nëse dikush e banë nedërin, atëherë e ka obligim të qojën venë. Nëse dikush prajë i zëtohet Allahut që të dhe bajë një fumë, e ka obligim të bajë, si që ka thënë nga Meri sallallahu anën sallem, men nëdhara en juti'a Allahë së ljuti'hu, më thënë kush zëtohet për uh, të ju binda Allahut, le të i binda. Wa men nëdhara en jaësijë hu së la jaësihi, edhe kush zëtohet që të baje mëkat Allahut të mas i baje ka mund t'i që dikush vzotohet nëse i realizohet një dëshira ti të baje muzik ose të shpendaje alkohol ose të njashpe atëhera e ka haram me realizuat vzotim pra nedhri është i badet që nuk është i pëlqym në islam mirë po nëse dikush e ban atëherë e ka obligim të zvatoje e nëse nedhrin një drejton dikuj pjetër përveç Allahut atëherë ajo silk sepse ajo është një lloj ibadeti me të cilën njëri i afrohet atij të cilit ia drejton. Pra kjo është sa për, për këtë përket kទី në shembujve të llojeve të ibadetit. Edhe kjo është ajo që lidhet me bazën e fortë dhe ajo është besimi në Allahun, ose njohja e Allahut. Edhe këtu në këtë libër Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka përmend argumentet dhe shpjegimet dhe për te uhejdu l-uluhijet, në të njësimin e Allahut në adhurim. Edhe kjo është pra direktu e përfondan këta, kur se përkëtu fëmën baza e dytë, e ajo është njohja e fejtë islamë me argumentët. Wa sallallahu wa sallam alabdihi wa rasulihi nëbina Muhammad, wa akhiru da'wana en ilhamdu lillahi rabbil alamin.